Що збираються до мене гості. Ось я і настановив сторожа на порозі. Казав одне, а в голові ніяк не вкладалося. Невже зміюка явилася на мій поклик? Бо звідки ж? А з другого боку, це неможливо. Це щось споза меж реального. Чи, може, тут стався якийсь збіг обставин? Голова моя, бідна, розтріскувалася. Слухай. Федь при розмові любив хапати за руки і шарпати співбесідника. «Слухай, ти навправду вмієш викликати змій?» Він захоплювався мною, але я й помітив, що споглядає на мене з деякою осторогою. «Чоловіче!» – відповів я перше, що спало на язик. «Хіба не знаєш, що письменники все вміють? Хіба ти не читав у газеті мою оповідь, як я побував у гостях в одного знахаря? Гадючника в Карпатах». Він має силу над гадюками, силу і владу. Ми з ним потоваришували, хвалюся. Він і тобі передав ту силу, допитувався сільський голова. Передав, не передав. Нащо тобі об цім знати? Спокійніше будеш спати. Ну й ну, мати такого сторожа при хаті в нинішній злодійські часи, то я перша кляса. Дуда відразу перевів розмову на практичний триб. Щоб там не було, але з того часу не тільки я з дружиною, а й також наші сусіди бачили в моєму саду чи на березі ставка довжелезного, з жовтими вушками, ну гей би коронованого вужаку. Жіноцтво при його виді попискувало, а чоловіки хмурилися і здвигали плечима. Дідько його знає, звідки воно те страшилище з короною на голові взялося. Може і справді письменник його собі виворжив. На завершення історії про коронованого змія в Горопахах варто додати, що матеріал, який я пропонував в найпартійнішій газеті, був справді надрукований в одній молодіцці, без біди й клопоту. Там не шукали ні містики, ні тим паче політики. Вийшла звичайна читабельна публікація, яка проте не залишилася непоміченою. На наш комільком та його худібкою зацікавився хтось із Академії наук. Мені надіслали листа і просили уточнити на нашкове прізвище і подати точну адресу, що я й зробив. Як далі розвивалися події, я не знаю. Зате недавно мені переповіли, знову ж таки, міфологічну історію, що якийсь не то письменник, не то журналіст спробував таємно пронести в білий дім на Арджонікідзе торбину із отруйними гадюками. Того чоловіка зупинили на дверях. Що далі було? Мали його судити за підлий і підступний замах на високих партійних достойників. Суд, на щастя, не відбувся, бо через відомі події «Білий дім» спорожнів. Мені залишилося лише спитати прискіпливих, але віруючих у чуда дива у тайни, у ворожбу добру і злу, у любов, у людських душ читачів. Вам колись, бодай один раз у житті, доводилося побачити на Різдво власну долю. Якщо вам вона являлася, то запрошую вас влітку помандрувати в наші гори. Спробуємо на цей раз щось повніше дізнатися про пана, що панує над плазунами. Принаймні відкриється нам його ім'я. Кларнет із лісу на піщаних горбах Іще ніхто нічого не знає про кларнет, іще це тайна-тайн, Хоч, може, дехто й здогадується про його минуле існування, Хоч, може, декому, бодай, у вісні пробивається крізь роки і крізь забуття його жалібне й протяжне ридання. Я теж ще не чув його голосу, я лише готуюся його почути. Я начебто маю право, принаймні так мені здається, на те, щоб кларнет найперше зазвучав спеціально для мене. Право я це здобув не особливою прихильністю до кларнета і до кларнетиста також. Не мав я до них найменшої симпатії, тільки й того, що позавчора застав мене у лісі на піщаних горбах проливний дощ. І ще гаразд, що цідився з неба без грому, і я міг безпечно тулитися до білявих, немов роздягнених для купелі, гладких, як дівоче тіло, буків, рятуючись під ним від прямих і золотистих, проціджених крізь край плахти західного сонця, струменів дощу.